Kapitola 28. Noční krve prolítí. Po odchodu z bojiště se pánovci odebrali do Duryodanova tábora pro válečnou kořist, jak bylo zvykem. Našli ho však až na několik málo služebníků opuštěný. Rozděli se na svých kočárech k Duryodanovou královskému stanu a tam vystoupili. Když se ze svého kočáru chystal vystoupit Arjuna, Krišna mu řekl, vezmi si Gándývu a svoje dva toulce, Opárto, já se stoupím až po tobě. Arjuna na něho zkoumavě pohlédl, ale udělal, o čo požádal. Když stál na zemi, seskočil z kočáru Krišna. V tom okamžiku Hanuman opustil prapor a zmizel a kočár v zápětí bez jakékoliv zjevné příčiny vzplál. Během několika okamžiků z něho zbyla jen hromádka popela. Pádovci s úžasem hleděli na spálené a doutnající trosky. Arjuna se Krišny zeptal, co se stalo, a Krišna odpověděl. Kočár zasáhli ty nejmocnější nebeské zbraně. Jen díky mojí přítomnosti neshořel již dávno předtím. Krišna došel k Judištyrovi a s úsměvem ho objal. O králi, díky štěstí si dobil vítězství a ty i všichni tvoji bratři jste v pořádku. Nyní učin co je k vládě nad zemí třeba. Krišna položil paži na Arjunovo rameno a pokračoval. V minulosti mě tento Dananjaya, kdykoliv jsem přijel do viráty, vítal a s láskou mě uctil. Řekl, O Šavo, jsi můj bratr a přítel. Ve skutečnosti jsi pánem mého života. Proto bys mě měl vždy chránit. Já jsem odpověděl, budiš. A slovo jsem dodržel. Při kryšnových slovech kanuli s očí pánou v cůsoby. Judištěra odpověděl zálknutým hlasem. O tom, že ti dlužíme za své životy. Bohatství i království není pochyb o Janárdano. Vše je pouze výsledkem tvojí přízně. Kdo jiný než ty by odolal zbraním bíšmi, dróny a karny? Jen díky tvojí ochraně dokázal Arjuna přemoci tolik neporazitelných nepřátel. Vznešený Rishi Vyásadeva mi řekl, že všude tam, kde jsi ty, bude vždy spravedlnost a vítězství. Krišna se usmál. S paží kolem judištyrových a Arčunových ramen vstoupil do Duryodanova stanu, následován ostatními pánduovci. Prázdný stan se podobal městu, z něhož se vytratila veškerá zábava. Duryodanův zlatý trůn vypadal opuštěně. Kolem něho stála sedadla rádců. Dříve na nich sedávali předáci kurovců, oblečeni v hedvábí a se zlatými ozdobami. Nyní se podobali opuštěným sídlům. Když pánovci procházeli stanem, narazili na Jujucua. Byl to jediný syn Drita Ráštry, který byl po této válce naživu a zdrav. Zarmouceně seděl a jelikož si uvědomoval, že zodpovědnost za vládu připadla jemu, přemýšlel, co má dělat. Když viděl pán vstál vstal a vzdál jim úctu. Judištere ho objal a pronesl laskavá slova útěchy. Řekl mu, aby se vrátil do hasty náporu a utěšil otce a gandárí, kteří se budou jistě utápět v nesnesitelném zármutku. Jujutsu se Judištere poklonil a opustil stan. Nastoupil do kočáru a okamžitě odjel do náporu po měsícem zalitých lesních cestách. V jedné rozsáhlé části královského stanu pádovci nalezli nesmírné bohatství, které do Riódana přivezl z náporu. Zlato, stříbro, drahokamy, perly, drahocené šperky, přikrývky a kůže leželi na hromadách na hrbolaté podlaze. Když pánovci vše naložili do svých kočáru, na chvíli si ve stanu odpočinuli na mnoha hedvábím potažených pohovkách. Jak večer pomalu plynul, Krišna řekl Judištyrovi. O králi, v souladu s posvátnou tradicí, bys ty a tvoji bratři měl zůstat během první noci po vítězství zde. Zbytek armády se může vrátit do našeho tábora. Judištěra souhlasil a svým mužům řekl, ať se vrátí a odpočinou si. Se svými bratry však zůstal. Když bojovníci odjeli, Pádův syn opět promluvil s Kryšnou. Chtěl, aby byl prvním z jeho družiny, kdo se vás ty náporu setká s Gandárí. Judištěra se obával její asketické moci. Vyjádřil svoji starost. Až se zbožná královna doslechne, jak býma zabil jejího syna, určitě dá průchod ohni svého hněvu. Svými nahromaděnými asketickými silami by mohla zničit tři světy. Až se ta požehnaná žena dozví, co se stalo, spálí nás na popel. O Kéšavo, myslím, že jedině ty ji dokážeš utišit. Jsi věčný a nekonečně slavný stvořitel a ničitel všeho. Měl bys rozstýlit její hněv rozumnými argumenty, o Mádhavo. Krišna vyslechl jeho žádost, z níž zaznívali obavy, otočil se k dárukovi a řekl. Připrav můj kočár. Poté odjel do města. Dorazil za úsvitu a šel přímo do Dritaráštrova paláce, kde nejprve spatřil v Jásadevu. Okamžitě se mu poklonil. Natáhl se na podlahu s obličejem k zemi a chytil se Ryšiho nohou. Potom s ním vešel do Dritaráštrovi komnaty. Slepý král tam tiše seděl s kandárí po boku. Krišna jehož příchod ohlásil Vyasadeva, přistoupil k Dritaráštrovi, vzal ho za ruku a chvíli slova naříkal. Poté si Krišna umyl oči a tvář chladnou vodou, kterou přinesl služivník. Stále držel drita náštru za ruku a laskavým tónem řekl. O vládce Baratova rodu! Znáš dokonale minulost i budoucnost, Znáš dobře běh času. Vše stvořené čeká zánik. To nemůže žádný člověk změnit. O králi! Z úcty k Tobě se pánduovci opakovaně snažili uzavřít mír, aby této zkáze předešli. Snostný Judyšťera snášel veškeré utrpení, včetně odchodu do vyhnanství a života v utajení. On a jeho bratři vytrpěli všemožné strasti, jako by byli bezmocní, a doufali, že bude zachován mír. Krišna se rozhádl po drytaráštrově komnatě. Mříží zdobenými okny dovnitř vnikaly první paprsky slunce a ozařovaly mnohá prázdná sedadla. Spirály kouře zvoných tyčinek byly polapeny jasnými proudy světla. Z palácových zahrad sem doléhal zpěv rozmanitých ptáků. Sladké tóny kontrastovaly se střídavě sílícím a utichajícím nářkem žen ve vnitřních komnatách paláce které oplakávaly svoje padlé manžely a syny. Krišna jenž seděl po králově boku, pokračoval. Pamatuj na to všechno a také na to, jak si k tomu zavdal příčinu mocný a nechovej k pádovcům záš. O judištyrově oddanosti vůči tobě víš. sužuje jeho zármutek, protože si klade za vinu smrt všech svých příbuzných. Kvůli hanbě se před tebou nechce teď ukázat, protože sdílí tvůj žal. Krišna pohlédl na Gandári, jež měla zavázané oči a jemně ji oslovil. O Subalova dcero, o ženo vynikajících slibů, slyš moje slova. V celém světě není žena jako ty. Spomínáš, jak si kárala svého hříšného syna, když si mu řekla, že tam, kde je spravedlnost, následuje vítězství? Neposlechl tě. Teď došlo přesně k tomu, co jsi říkala. Proto bys neměla naříkat, o šťastná královno. Neproklínej pán důvce. Nech tvoje srdce není nakloněno jejich zkáze. Svýma rozněvanýma očima bys jistě mohla zničit celý svět, kdybys chtěla. Spod hedvábné látky, uvázané kolem gandářiných očí, vytékaly sazy. Selhalý hlas. Nakonec však pronesla. Co jsi řekl je pravda, o Kešavo? Moje mysl je zničena zármutkem, ale tvoje slova mě konejší. O Janárdano, tento starý vládce nemá žádné syny. Ty a pándovi synové jste jeho jediné útočiště. Gandari zabořila tvár do látky a hlasitělkala. Krišna ji i jejího manžela utišoval moudrými slovy vét. Strávil s nimi ještě chvíli, potom stál a řekl. Opět vás přijdu navštívit. Nyní mi prosím dejte svolení vrátit se k pánu ovcům. i královna mu vzdali úctu a dovolili mu odejít. Krišna opustil komnatu a setkal se s dárukou, jemuž přikázal, aby ho odvezl zpět do tábora pándovců. Před zraky tisíců jásajících občanů, kteří se doslechli o jeho příjezdu, Krišna rychle vyjel severní branou a zamířil zpátky na Kurukšétru. Když pánovci od Doriodany odjeli, Tři přeživší kurovci opustili svůj úkryt a přijeli k poraženému princi. Podobal se obrovské damaroni vyvrácené bouří. Byl zbrocený krví, těžce dýchal a očividně trpěl bolestmi. Všude kolem něho pobíhala dravá zvířata, jako lidé hledající bohatství u krále. Obočí měl stažené vrázkami zlosti a hněvem rudě podlité oči. Jakmile tři bojovníci nalezli svého krále v tomto stavu, rychle sesedli z koní, běželi k němu a s výkřikem padli vedle něho na zem. Duryodana se vzepřel na loktech a pozdvihl ruku v pozdravném gestu. Až předím před ním klečel a po tváři mu stékaly slzy. V tomto světě opravdu není nic trvalého, o králi! jelikož tě zde vidím ležet na chladné zemi pokrytého prachem. Ty, který si rozkazoval všem vládcům země, si teď v tomto žalostném stavu. Běda, kde je dušá se na šakuny a karna. Co se stalo? Skutečnost, že jsi takto skončil, o mocný vladaři, svědčí o tom, že jedání jamarádži, vládce karmy, lze pochopit i nestěží. Všichni tři muži naříkali a váleli se po zemi. Válka se vyžádala od kšatriů z celého světa strašlivou daň. Nyní je konec i se samotným kurovským vládcem. Jeho smrt je očividně na blízku. Válka skončila. Když se vytratila jejich odpoutanost a z bitvy zrozaná otrlost, došly jim hrozivé následky dlouhotrvajícího konfliktu. Jsou jediní, kdo z kurovské armády přežil. Většina jejich příbuzných a přátel byla zabita. Jak by mohli žít dál? Co řeknou svým ženám? A švatáma pokračoval. Běda, tento vznešený král, který šlapal po hlavách všech ostatních králů, teď poliká prach. Pohleď, jaké překážky přináší čas. Kde je tvůj bělostný slunečník, o králi? Kde jsou tvoji nesčetní služebníci a jačí oháňky, kterými by tě ovývali? Kde jsou tvoje početná vojska? Blahobyt všech smrtelníků je bez pochyby nestálý, jelikož si ty, který se vyrovnal Indrovi, nyní skončil v tomto zuboženém stavu. Duryodana se s bolestivou grimasou převalil na bok. Zvedl hlavu ze země a unaveným hlasem odpověděl. Všechny živé bytosti podléhají smrti. Tak to stvořitel nařídil. Teď si pro mě před vašima očima přichází smrt. Štěstí, že jsem padl v bitvě, aniž jsem ukázal nepříteli záda. Nakonec jsem byl zabitelstí, sražen nízkovedeným úderem býmovakie. kije. Štěstí tomu chtělo, že jste vy tři přežili. Netruchlete nade mnou. Mají-li védy vůbec nějakou váhu, pak jsem dosáhl končin blaženosti. Osud je všemocný. V souladu se svým osudem zde ležím zbaven všeho majestátu. Nechte mě tady. Brzy se ocitnu v náruči smrti a vystoupím na nebesa. Duryodanovi klesla hlava vzad a těžce oddechoval. Myslel na Krishnu. O tom, že je to nějaká mocná bytost, nemohlo být pochyb. Pádovci uspěli jen díky jeho síle a důvtipu. Duryodana si opět lámal hlavu, jestli by mohl být opravdu nejvyšší pán. Byla-li to pravda, pak jeho nadržování pádovcům budilo dojem nepatřičnosti. Bylo to těžko pochopitelné. Jeho tělo sevřela bolestivá křeč, až vykřikl. Zhroutil se k zemi a po tváři mu tekly slzy. A skřípal zuby a upíral zrak do dály. Stále zuřil z toho, jak byl zabit jeho otec, a ještě více ho rozlobilo, když slyšel, že Býma zabil Durjódanu nečestným úderem. S těžkým dechem a očima rudým hněvem prohlásil. Slyš moje slova, ó králi, na něž přísahám při pravdě samotné a při všech svých zbožných činech. Kryšnovi před očima dnes pošlu pánovce do Jamarádova sídla. Dej mi k tomu svolení, ó pane. Duryodana se navzdory bolesti usmál a řekl. Ó Rychle mi přines nádobu s vodou. O, učiteli, jmenuj dronova syna velitelem naší armády. Ať válka skončí smrtí našich nepřátel. Kripa odvětil, budiš, a odešel k jezeru a přinesl nádobu s vodou. Po krátkém obřadu Durjodna jmenoval Ašvatámu kurovským velitelem. Poté Ašvatáma zakřičel a nastoupil do kočáru. Kripa a kryta Varma zatroubili na lastury a i oni nastoupili do svých kočárů. Věděli, že vítězství nad pádovci je nepravděpodobné, ale poté, co ostatní bojovníci padli, by smrt jejich rukama byla lepší než život. Tři bojovníci zanechali umírajícího Durjodanu tam, kde ležel, a vyjeli noční tmou k jihu. Srdce jim svírá zármuty. Brzy dojeli na místo nedaleko tábora pádovců. Věli mezi stromy, sestoupili a radili se o další strategii. Všichni tři pak unaveně klesli na zem pod rozprostřené větve baniánu. Slyšeli, jak pádovská armáda oslavuje. Rozhodli se vyzvat bojovníky po východu slunce, pronesli svoje večerní modlitby a ulehli pod stromem ke spánku. Kripa a kryta varma brzy usnuli, ale až vatáma byl příliš rozlobený na to, aby spal. Upíral zrak vzhůru do větví banjánu, které se rýsovaly v měsíčním svitu. Vzduchem snělo pištění netopíru a houkání sov. Až vatáma se převaloval a myslel jen na pomstu. Když zlédl, spatřil nad sebou tmavá těla tisíců vran spících na stromě. Náhle se z oblohy střemhla slétla veliká sova s blížkajícíma se zelenýma očima a roztaženými pařáty. Snesla se na větve stromu a začala vrány tiše zabíjet. Během několika minut zabila mnoho ptáků, kteří spadli na zem poblíž a švatámi. Ostatní vrány se zviděšeným krákáním a tlukotem křídel vznesly nad strom a odletly pryč až o tom začal uvažovat. To musí být znamení osudu. Jak se lépe vypořádat s přesilou nepřítele, než je zastihnout, když spí. Přestože on i jeho dva společníci, dichtěli po boji, měli jen malou naději, že pádovce přemohou. Slíbil však, že je zabije. I když zabít spící lidi je hřích, přesto by to pro něho byl vhodný konec jelikož se ve válce sami uchýlili k tolika podvodům a úskokům. Mají-li mít naději na úspěch, nemají jinou možnost, než je napadnout ve spánku, když odložili zbraně a věří, že jsou jejich nepřátelé poraženi. A švatáma se rozhodl i hned vydat do távora pádovců a oba muže vzbudil. Ti se posadili, probrali a naslouchali Ašvatámovi, který jim vyložil svůj záměr. Když domluvil, hanbou nedokázali odpovědět a jen tiše seděli. Jakmile to Ašvatáma viděl, začal svůj plán obhajovat. Neměli bychom váhat. Dur Jordana byl zabit nečestně, stejně jako můj otec a kurovský praotec. Pándovci neváhali použít nečestnou a hříšnou taktiku. Proč o tom dále ještě mluvit? Jsme jediní z kurovců, kdo přežil. Jestli nepoužijeme lest, budeme i my následovat svoje druhy do sídla smrti. Pándovci řvali radostí, byli do vítězných bubnů a nyní upadli do náruče spánku. Tohle je naše jediná šance, jak je porazit. Co říkáte, Hrdinové? Kripa pomalu zavrtěl hlavou. Výsledek všech skutků ovlivňují dva činitelé: Úsilí a osud. Bez nich se žádný úspěch nikdy nedostaví. Člověk, který nepracuje, ale spoléhá pouze na osud, přijde na mezinu. Někdy však i přesto nejlepší úsilí osud přinese jen nepříznivé výsledky. Obráhmano, udělali jsme, co jsme mohli, a neuspěli jsme. Je teď zřejmé, že nám osud nepřeje. Pošetilého Durjodanu poháněla pouze chamtivost a nedbal nacnost ani rady starších. Tak ho potkalo neštěstí a my, jeho následovníci, se teď utápíme v žalu. Podle mě bude nyní nejlepší vyhledat útočiště a radu u někoho jiného. Jeďme do hasty náporu. A promluvme se s Dritaráštrou a Vidorou. Ti nám poradí moudře. A švatáma se plácel do nohy a pohlédl na zabité vrány povalující se po zemi. Hněv a zármutek mu bránili přijmout krypovou radu. Vstal, chodil sem a tam a svíral rukujeť meče. Jeho hlas měl chladně a bezcitně. Chápání různých lidí se nevyhnutelně liší. Každý věří ve správnost vlastního názoru a odlišné názory ostatních považuje za mylné. A i tehdy se mění v závislosti na změně okolností. Zjistit, co je nejlepší, je vždy obtížné. Proto by se měl člověk rozhodnout poté, co naslouchal moudrosti, a pak jednat v souladu s vlastním chápáním cnosti. Jsem pevně přesvědčen, že můj plán je v souladu s naší kšatrýskou povinností. S nepřáteli bychom neměli mít slitování. Musíme je zničit jakýmkoliv způsobem. A dal jasně najevo, že svůj plán uskuteční se svými druhy nebo bez nich. Zvýšeným hlasem řekl. Budu se prohánět mezi pančáli a pándovci, jako Indra pobíjející Dánavy. Budu je bez milosti kosit a tak splatím dluh vůči svému otci. Dnes se pádovci vydají stejnou cestou jako on a všichni ostatní hrdinové, které tak zrádně zabili. Pak budu šťastný, neboť budu považovat svoji povinnost za splněnou. Když Kripa viděl a Švatámovo odhodlání, odpověděl. Máme štěstí, že tě vidíme tak rozhodného. Je zřejmé, že tě od tvého záměru nic neodradí. Když tvoje srdce takto buší pomstou, mám za to, že by ti v bitvě neodolal ani Indra. Proto počkejme do svítání a pak vyjeďme do boje s Kryta Varma a já tě doprovodíme. Teď si však svlékní brnění a odpočiní si. Až budeš odpočatý a zotavený, Nepřítele jistě přemůžeš v čestném boji. Není třeba se uchylovat k podlé taktice, kterou budou všichni lidé jen odsuzovat. A švatá Makripův návrh zamítl. Již se rozhodl pro svůj temný plán. Čekat až do rána nepřichází v úvahu. Probudil svého koně a řekl. Srdce mi sužuje touha a mysa zase myšlenky na pomstu. Jak bych teď mohl spát? Pomyslím-li na smrt svého otce, nemám stání. Neodpočinu si, dokud rišťadumna nezaplatí za svůj ohavný čin plnou cenu. O dvojzrozený, zrozený, jak může osoba jako já vůbec žít, když pančáský princ stále ještě dýchá? Jak může kdokoliv z nás odpočívat, když král se stehny zlomenými hříšným býmou naříká v mukách? Na bojišti nad pádovci chráněnými krišnou nezvítězíme. Zabijme je ve spánku. To je jediný způsob, jak dosáhneme vytouženého cíle. Kripa jen viděšeně přilížel, jak až Vatáma zapřáhá koně do kočáru. Tančící paprsky měsíčního světla, prosvítející větvemi baniánu, dávaly vyniknout tvrdým rysům jeho tváře. Kripa se znovu pokusil drónovat syna od jeho záměru odradit. Milý synovče, dobře si rozmyslí, než to uděláš. Jen hříšná osoba by mohla vůbec pomyslet na to, co navrhuješ. Ztratil jsi ze zřetele spravedlnost? Pro toho, kdo nedokáže ovládat svoje smysly, je mravnost nepochopitelná. I když slouží učeným starším, tak jako dřevěná lžíce nemůže ochutnat polévku. Pokorný člověk však ovládá svoje smysly a dokáže prostřednictvím služby starším i hned porozumět svým povinnostem, tak jako jazyk, který polévku ochutnává. Jako tvůj dobrodinec se ti snažím zabránit v něčem, co povede jen ke tvému zavržení a čeho budeš posléze litovat. V tomto světě jsi oslavován jako vznešený bojovník. Nekaši svou svoji dobrou pověst. Neklesej do neomezeného pekla za zabití spících mužů, kteří už jsou v podstatě mrtví. Bojuj čestně a získej nehynoucí slávu. Buď si jist, že ti pomůžeme. To je můj názor o bojovníku mocných paží. Až Švatáma nastoupil do svého kočáru a pohlédl na kripu. Co říkáš je pravda, ostríče, ale podle mě je vhodné, aby pánovce potkal takovýto konec. Sami se zachovali odporně a teď si nezaslouží slitování. Nesnesu pomyšlení na to, že se dur Jodana svíjí v mukách a ničemní pančálové, kteří hříšně zprovodili ze světa mého otce, klidně spí. Já ty mrské muže zabiju. A je mi jedno, jestli se v příštím životě narodím jako červ nebo hmyz. Moje rozhodnutí nemůžeš zvrátit. Jedu, s tebou či bez tebe. Kripa a kryta varma na sebe pohlédli a kroutili hlavami. Nepodařilo se jim ho zastavit. Zdálo se, že osud určil, aby k poslednímu válečnému aktu došlo této noci. Oni jsou poslední živí kurovci. A Švátáma je jejich velitel. Oba muži to zvážili a nakonec se rozhodli jet s ním. Máli dojít k boji, pak je jejich povinností mu pomoci. Již se zavázali Durhodanovi věci a zabili nespočet nepřátelských vojáků. Teď nemá smysl zanechat boje, když na nich závisí poslední naděje kurovců. Odevzdaně zapřáli svoje kočáry. A vydali se za Ašvatámu, který mezi tím již odjel pryč.